Doncs de la llibreria Mediterrània ens hem desplaçat fins aquí a la plaça de Can Mario, perquè doncs, aquesta setmana, si us passegeu per aquest espai, veureu que hi ha un circuit muntat i ara us explicarem doncs, en què consisteix aquest circuit. També hi ha uns cartells que ja ens indiquen de què tracta, però en parlarem avui amb la Isabel Moreno, de la policia local de Palafrugell, que és monitora de mobilitat eh, de, de seguretat de mobilitat segura i eh, doncs té el plaer d'entendre'ns Bon dia Isabel Hola bon dia. Doncs gràcies per, per explicar-nos una miqueta de aquest, aquest circuit i també doncs, eh, ens explica'ns que estem dins d'una setmana especial avui oi? Sí, estem a la setmana de la mobilitat sempre la fem a setembre quan comencen les escoles i som de les primeres activitats que fan els nens i les nenes a les escoles aquesta setmana ens visitaran tots els nens i nenes de cinquè, de totes les escoles del poble, i farem aquest circuit de cars. Hem vist que abans que comencin, veiem que són grups de quatre, no, els que estan doncs, fent aquest circuit, també els feu una xerrada prèvia. que els expliqueu allà? Doncs primer expliquem què és la setmana de la mobilitat, els expliquem com és el, el circuit de cars, són quatre cars, els fem recordar que l'any passat, quan feien quart,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 que sigui xisporàdica, sinó que ja aquests alumnes que ara fan 5è, l'any passat on doncs ja van rebre una formació també, diguem-ne, de de, de, de, de, de, de, havia, de les normes de, dels senyals de trànsit, oi? Sí, sí, eh, entrem sempre a les classes de segon, de quarta i de 6è i aprofitant la setmana de la mobilitat segura, entrem també amb els alumnes de 5è. O sigui, que en el seu període escolar, a segon, quart, 5è i 6è, podem entrar a les escoles amb els alumnes i parlar de la seguretat del trànsit. Això és important, no?, incidir en aquestes edats també, perquè al cap i a la fi d'aquí uns anys doncs, podran portar una moto, podran portar eh, un cotxe, però també ara que poden anar amb bicicleta, doncs aquests senyals també són, són per ells. Sí, perquè els parlem. Quan són més petits també la seguretat a dins del vehicle, caminar pels carrers amb seguretat, i després a partir de quart ja comencem a parlar de senyalització, perquè ja comencen a anar amb bicicleta, i s'hi sé també, ja són més grandets, són més independents, i ja comencen a sortir en grups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 un fet doncs, que està tenint en compte no? la, la, la seguretat eh, quan conduïm un vehicle, ja sigui un cotxe, ja sigui una motocicleta, i doncs, intentar respectar les normes de seguretat. Això ho aneu fent amb aquestes, eh, des de segon que ja entreu a les escoles. Eh, després la resposta dels, dels nens i nenes, quina és? També és, és Suposo que és positiva, no? Sí, però s'ho passen molt bé. Ara volien repetir, tots els que han vingut volien repetir. Tornem a fer unió, no? que ja s'han repartit a totes les escoles perquè tots volien repartir, repetir. I després per ells també és, és divertit, les, les classes són divertides, les fem amenes, utilitzem diverses maneres de contactar amb ells i, i són divertides i s'aprèn molt, s'aprèn molt. I durant aquesta setmana ens ha dit que passades totes les escoles. No sé si teniu comptabilitzades més o menys quants nens i nenes passaran per aquí. Pues són totes les escoles del poble de cinquè curs, encara, bueno, ara estem preguntant quan són per classes, més o menys, com que són 25 per classe, encara no, no he contat exactament quan són, però tu puc dir en un moment. Molt bé, doncs eh, gràcies Isabel per explicar-nos una miqueta què consisteix aquest circuit i també doncs, la tasca que feu des del Departament de Mobilitat, en aquest cas eh, enfocada en la seguretat vial que és molt important i també doncs, perquè aquests nens i nenes d'aquí uns anys quan gafin un, un cotxe o un, una motocicleta doncs, se'n recordin que quan tenien 10-12 anys doncs, van rebre aquesta formació. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.